Dnešní evangelium je zapsáno u Matouše ve čtvrté kapitole v prvních jedenácti verších. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na boušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokoušitel a řekl mu,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 V té chvíli ho Já byl opustil, a hle, anděle přistoupili a obsluhovali ho. Milí bratři, milá sestro, příběh o Ježíšově pokušení se nachází úplně na začátku Ježíšova působení podle Matousova evangelia. A to právě. Tady se děje to podstatně.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 prvním listě Janově. Proto se zjevil syn Boží, aby zmařil činy dňáblovi. Jeho zápas s diablem patří k jeho poslání. Nedá se to vynechat. Třeba jako, když se nám nelíbí tady mitologická řeč o ďáblovi. Ne, Bůh poslal svého syna proto, aby zvítězil nad ním. A výsledek je, že ďábel ho opravdu opustil. On vzal dňáblový jeho moc. Nejen moc nad jeho životem, ale i moc nad našimi životy.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 to je jeho cíl. A pokušitel, to máme častokrát ve starém zákoně, pokušený je jakoby test, test na víru. A satán, také starozákonní postava, nebeský, nebeská bytost, který žaluje lidi před Bohem.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 je to osobní postava, není to nějaká anonymní moc, ale čelíme ho ve svém životě docela osobně. Má ho různé podoby, šeptá k nám z různých úst, z našeho protivníka nebo z našeho přítele.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 je zde vůli Boží. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušt, aby byl pokoušen od ďábla Stejně, jako může, jak Ježíš musel zemřet pro nás, musel být i pokoušen. Matoušovo vyprávěný tady nám Ježíše líčí, často jako nového Mojžíše.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 40 dnů v poušti, který strávil, Ježíš v poušti, připomínají 40 let putování Izraelitu po poušti. I tehdy bylo pokušení a reptání hlad a chleb, vysoká hora, to vše už odtamtud známe. Jak to Matouš líčí, jak to mohl?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 k němu nemají přijít. Ale to, co Ježíš chce, se týká jejich nouze, jejich bídy, jejich chleba. Druhý útok pokusitele se nejtýká tohoto chleba, ale Ježíšovi duchovní autority. Vždyť, když jsi syn Boží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 Diábel má recht. Ježíš by přece nic špatného nedělal, že když má od Boha tu autoritu, aby ji také ukázal. Ovšem Ježíš odpovídá tomu zánovým citátem. Toto by bylo pokusení boží. Toto právě nechci.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 na jeho straně, tak by se jim už nic nemohlo stát. Než věříš v Boha, tak nic špatného se ti nestane. Známe takovou černou, takovou bílou magii v, v naší církvi? Ne, říká Ježíš, to by bylo zneužívání boží moci.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 ale to poselství tohoto příběhu je povzbuzený a zaslíbený. Podívejte se, Ježíš obstal, Ježíš šel jinou cestu, Ježíš diabla opravdu porazil a udělal to pro nás. Bylo by to málo, kdyby to bylo jenom předvedení, jak se to dělá, jak